Ő nem a drogbáró, segfej. Nem ezt hallottam? Fejezd be a beszédet, és hallgass, mielőtt eléret, hogy kiharcoljam a főnökünknél, hogy ide helyezzen. Nem kényszerítheted mörfi igazgatót, hogy ezt tegye? Ne akarja olyat kockáztatni, amivel nem tudsz együtt élni. Mondom. Jegyzetelj. Szükségem van ennek az épületnek a biztonsági kamera felvételeire az utóbbi harminc napból.